A beszélgetés, az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül Gádor Áron. Te gyerünk? Igen, készülöm. Megkönnyíteném a helyzetemet. Elmondanád mind azt, Amir, amit az emberek egyébként személyes film egyéb élményeik alapján gondolnak a szörfősökről. Milyenek a szörfősökről? Tehát, tehát én kérdezem, hogy te mit mondanál, hogy egyébként mi az általános képzetről? Hát igen, leginkább a filmekből, meg az internetről e, szívják magukba az emberek ezeket a információkat. Mit gondolnak hát, gondolnak? Amit én így gondolok leginkább arról szól ez az egész, hogy ott egy nagy homokos beach, egy koktélbár, néha szörfözik az ember, tele bikinis lányokkal, néha röplabdáznak, és telj fel az élet, és fantasztikus kényelem. Nagyjából hasonlókat mondtunk volna. Ehhez képest a valóság. Igen, hát a windsurf, meg a szörf is egy kicsit így el lehet határolni. A, én úgy gondolom, hogy a windsurf egy kicsit ö, ö, nem annyira beach jellegű, vagy nem annyira, mint te, amit elmeséltem, ez a kép jelenik meg, főleg Európában. Tudod mit, arra kérlek, hogy adjál nekem egy fotót, vagy egy rövid filmet magadról, amit most szembeállítasz azzal, ahogy egyébként ezt leírta, De legyen ez egy fotó. Mit látok rajta? Hát mint te vagy. Igen, leginkább a versenyek jutnak nekem eszembe, amikor éppen küzdök a ellenfelekkel vagy a, a széllel. Leginkább a, a rajt jut el eszembe, legink, a, amikor így arra gondolok, hogy magamat látom. Amikor mondjuk, Látod magadat egyébként verseny közben? Hát utólag nagyon sok képet, videót látok magamról, szóval hogy el tudom képzelni, igen, amikor mondjuk egy rajtvonalon 60 szörfös próbál elrajtolni egyszerre, azért az nem olyan nagyon egyszerű dolog. És hogyha ezt a képzeletbeli futót ellátjuk magunk előtt, akkor az hol készült? Tenger vagy tó? Most nekem éppen a garda tó ugrott a be, sokat ott, igen. De hát nagyon sok helyen. Hagyomány. Azt mondod, hogy családi hagyomány nálatok a szörf. Ez mit jelent? Hát édesapám kezdte ezt a hagyományt. Ő tanított engem is, meg a nővéremet is. A nővérem is volt. Hányba a, járunk időben? Hú, ezt ez nehezen tudom én összerakni az évszámokat, de nagyjából olyan. Ugye te vagy 46 éves? Igen, hát olyan 90 körül talán. Én ilyen 12 évesen kezdtem el szörfözni. Maga a szörf az mióta létezik ebben a formában? Hát igazából már elég régóta, már Los Angelesben is volt olimpián, de hát még korábbra tehető vissza igazából, amikor elkezdődött ez az egész. Fú, évszámokat, számokat az, az pontosan nem nagyon tudom, de, de már jó ideje. Van a az olimpián is, sokan nem is tudják, hogy milyen régi sport. Jó, hát akkor, amikor a 90-es években ezek szerint először álltál szörfre, akkor ott még nem volt szó olimpiáról, vagy már akkor szó volt? Hát számomra nem, de nagyon sokan készültek. Szóval már előttem is, már barszadó. De, de édesapád milyen a tanított nem, téged? Hát nem, egyáltalán nem gondolkodkoztunk ember, hogy most éj a sport, vagy bármi. Én ott nőttem fel a Balatonon, lementünk iskola után, ahogy vége lett az iskolának, és alsőrsön a kempingbe egész nyáron ott voltam. Hát édesapám szörfözött, és úgy én is elkezdtem, csak i hobbi szinten, hogy a vitorláját, aztán kaptam kisebbet, amit még el is bírtam. Sokat utaztunk, tengerre mentünk, és valahogy úgy belenőttem. Hát rengeteg más sportágat üztem előtte, szóval nem ez volt az első. De verseny Hát igen. Hát gondolom, hogy amikor négy éves korodban elkezdtél öttusázni, de az ember hogyan kezd el négy éves korában öttusázni? Persze nem minden az öttusát, de hát elkezd az ember. Édesapadnak mi volt a foglalkozása? Ő villamosmérnök, és ő is öttusázott, igazából innen jött ez az egész. De hát persze az úszásfutással kezdi az ember, ami azért megalapozta a, a sport pályafutásomat a fizikálisan. Szóval én nagyon örülök, hogy azt csináltam akkor utána egy pár évig tájfutottam, és akkor utána jött a szervezés. Később is lehetne erről beszélni, de most kérdezem, hogy milyen alkat kell ahhoz a sportághoz, amit te üszöl? Ez is változó. Amikor én elkezdtem, akkor sokkal kisebb vitorlával kellett menni, másfajta hajó típussal kellett versenyezni, akkor nagyjából ez a 65, max. 70 kiló volt az ideális, ami Nekem az jó volt, nagyjából az a... Magasság, Egyetem, hol legyen a súlypont? Jó az, hogyha magas az ember a szörfözésnél, mert van egy ilyen trapéz, amit beakasztunk a vitorlába, a bumba, és jó az, hogyha ki tud dőlni az ember. Aztán volt persze hajóváltás, amikor a olimpia, a, fú, nem is tudom, talán a... Ekingi olimpián volt először az RSX osztály, ott már egy kicsit... Ezt akartam is kérdezni, mert azért is lapozom, mert fejből ezt meg nem kérdezném. Ez az RSX, ez micsoda? Hát ez egy más típusú hajó. Szóval először volt, amivel én mentem, ez a Mistral van Design, ez egy hosszú-vékony deszkával. Ő ne felejtsd el, ha valamivel összehasonlítod, akkor azt is lekedédi, mert a se <gül> Igen. Igen? Szóval ez a hosszú-vékony volt régen a forma, egy négy és fél négyzetméteres vitorlával. Szóval a következő az a RSX osztály, az pedig, hát én, igazából az egész sport egy fejlődése ment keresztül bejöttek ezek a szélesebb deszkák, formuladeszkáknak hívják, szélesebb, és nagyobb szkeggel lehetett menni, és siklóhajó volt, ami kis szélbe is már siklott, ezért nagyon látványos volt. Viszont az olimpiára nem tudták ezt betenni, mert a szél minimum az túl magas volt ahhoz, hogy versenyeket rendezzenek, és egy hibrid deszkát alakítottak. Mert hogy egyébként ki. az alatt nem ment jól, vagy nem ment egyáltalán? Egyáltalán. Formula, ami Bejött, az, az egyáltalán az ilyen tizenkét csomó körül kezdett el siklani, az alatt nem lehetett használni, ezért az olimpiára nem volt alkalmas, mert sokszor kisebb szél volt, és ezért kialakítottak egy hibrid deszkát, amibe betették a Svertet, de a formája az nagyjából ilyen formula, szóval az sokkal szélesebb, mint az előző, és egy kilenc és fél négyzetméteres, szóval két négyzetméterrel nagyobb vitorlát tettek rá, mint ami előtte volt itt már nagyobb testű emberekkel lettek, ilyen 70-75 kiló. Ami nekem pont jó volt, mert felnőtté váltam, és egy kicsit én is nehezebb lettem. Szóval szerencsém volt ilyen szempontból, hogy... De akkor én a te idézem, és nem tudom, hogy mit kérdezek, mert nem értek hozzá, Ugye azt mondod, mondod érdekel a freestyle, a wave, a slalom speed. Ez mi? Ezek mik? Hát ez mind, mind a... Ez ugyanazzal a hajóval különböző verseny, vagy ez mind más hajó? Mind más, mind más hajó, és... Mind... De ez mind windsurf? Mind windsurfig. Mi a különbség? Hát egészen sok fajta van, szóval van, amit nagyon nagy szépet csinálnak, például a Wave ott, ott hullámok kellenek, nagy bukó hullámok, óceánokon rendeznek ilyeneket, a freestyle az... Olyan, mint a mögöttünk igen, van. Igen, igen, olyasmi. A freestyle az pedig sima vizen is lehet. Az is hasonló eszka, mint a vév, Picit más a szkege, más a deszkának a kialakítása, de ott például ilyen ugrásokat, sima vízen ugrásokat. A az micsoda? Szkeg a a a, a végén van egy ilyen kis kiálló, ami uh -huh. belemegy a vízbe, ami, ami segíti a siklást. Szóval mind, mind a slalom is például egy másfajta típusú hajó, egy picit vékonyabb, nagyobb vitorában. Ebben mind emberes, van verseny? Mind, mind van verseny. És aki az egyiket tudja, az tudja a másikat is? Nem feltétlen. Például, amit én csinálok versenyzés, az egészen más, mint mondjuk egy V, vagy egy freestyle, azok nem nagyon szoktak. Melyik ilyen, az olimpiai sportnak, vagy melyek? Hát az is változó. Most, ami jelenleg van, az az IQ foil. Az nem mi? tudom, hogy láttál, -e, egy ilyen repülőszörf. Most már ilyen szárnyakon megy, nem is ér a vízhez, és a víz fölött repül. Most ez az olimpiai osztály, most lesz először Párizsban. Én már láttam ilyet, az hogy működik. <gül> hát igazából ugyanúgy, mint egy repülő. Igen. Szóval kell egy bizonyos sebesség, ami után kiemelkedik a szörf, és utána a levegőbe lehet menni. A szárnyak ben vannak a vízbe, azt tartja fönn, a menet sebesség tartja fönn a, a víz felett, magát a deszkát, de a szárnyak ben vannak a vízbe. És a szárnyaknak mit nevezünk? Értek, hát ilyen... hol helyezkednek el a szárnyak? Az ugyanúgy, mint, mint mondtam, van a szkeg régen, Igen, az saját, egy a... ilyen uszony volt len az megnövelték, van egy ilyen hosszú árbócnak hívják, és alul van kettő szárny, elől meg hátul. És azokon vezetjük a szörföt. Igazából ugyanolyan, mint a repülőnek a szárnyai, csak a víz alatt Igen, van. A, van ilyen vízibusz is, van, van ilyen rakéta, tehát az, azok is, akik ezen hát az elben... Dunán már nagyon régóta, vagy régebben legalábbis nagyon sok szárnyas sajó van. Ehhez hány csomó kell Hát a szél az ilyen 8 nyolc csomó nagyjából. És a versenyző súlya? Na hát igen, itt jön a probléma, hogy euh, itt már nagyon megnövekedett. Szóval most azt mondják ideális, hogy ilyen száz kilós embereknek a ideális. És egy kilós ember tud repülni a szó átvitértermében? No, Tehát nem nyomja le? Nem, nem nagy, nagy súly kell ahhoz, amikor megsiklik már valaki, hogy, hogy, egyetlen főn, megtart, tehát, hogy... megtartsa a vitorlát, mert itt egy 9 nézetméteres vitorláról van szó. És ez lesz párizsba, és most nagyon sokan lobbiztak. Mióta vált ez így el? Tehát ez mióta van? Ezt hogy hívják? Ez a foil. És ez mióta van? Hát olimpia most lesz először. És mióta létezik, mint műfoly? Hát egy olyan tíz éve azért már tesztelgetik meg, próbálgatják, Igazából már az őskorba is nagyon régen kitalálták ezt, de most jött a divatba egy maximum tíz éve, hogy fejlődtek az anyagok, karbon, minden... Igen, ez nagyon jó, hogy mondod. Mindenki, ugye, aki elmegy, mint egy öttúsánál is, ugye, az se viszi magával a lovat. Igen. Aki elmegy a versenyre, nem kell, hogy olimpia legyen, de lehet olimpia is. Igen. Viszi a hajóját, vagy pedig ott kap? Viszi. Leginkább viszi olimpián szokták adni eddig, adtak felszerelést. Most nem igazán tudom, hogy lesz, de általában visszük a szörföket mindenki saját maga. Hogy van ez egységesítve annak érdekében, hogy ne legyen senkinek se előnye, vagy létezik olyan, hogy valakinek előnye van abból adódóan, hogy ez egy gyártmány jobb, mint a másik? Elvileg ugyanabban a gyárban gyártják, elvileg ugyanolyan minden, de gyakorlatilag nem így van. Mi a különbség? Minimális igazából. Miből van? Hát a legtöbb része az karbon. Szóval majdnem minden része karbon. De hogy nem lehet pontosan egyformát gyártani. Mi az, amit lemérnek annak érdekében, hogy ne legyen senkinek se előnye? Hát a, talán a súlyát a legegyszerűbb lemérni mondjuk egy deszkának. De mondjuk egy. Kar... Az adott. Hogy annak megvan hát van határozva, egy határ. vagy annál nem lehet könnyebb, vagy annál Igen. nem lehet Igen. nehezebb? Van egy tűrés, tűrés határ, amiben bele kell essen, de hát a tűrés határon belül is persze jobb az, hogyha könnyebb. De a formája is egy picit mindig más, több ragasztóanyag kerül valahova, akkor hogy fog ö, rezonálni az egész. Mennyi időnként jön ki újabb és újabb? A hajóztály? Nem hajóosztályon, hanem hajóosztályon belül valamiféle tökéletesítéssel létrejött a remény. Ez előfordul, igen. Most például kitalálták, hogy túl nagy a vitorla. A Párizsi olimpián még 9-es vitorlával mennek a fiúk. De nagyon az a 100 kilo az azt mondják sokan, hogy az nem elég egészséges, mert hogy általában mindenki a nagy darab, meg mindenki eszik, meg hogy nagyon dagadt Vagyar, hogy te most nem tűnsz száz kilónak, te nem is tudnál nem. ebben versenyezni versenyezek de nem tudok labdába rugni a nagyokkal szembe. És most kitalálták, hogy csökkenteni fogják a vitorlát a következő olimpiára, szóval nyolcas lesz a fiúknak. Ez Los Angeles? Igen és a lányoknál is csökkentik a vitorlákat, mert mindenki, nagyon hasonlóak a versenyzők, akik eddig 75 kilósak voltak, vagy 80, azok most 15-20 kilót föl hogy szedjenek ahhoz, hogy, hogy tudjanak versenyezni, és hát mindenki látszik, hogy nem túl egészséges. De óriási a különbség, hiszen korábban maga a szörf, az érintkezett a vízzel, most pedig legfeljebb a hullámok csapnak föl rá. Vagy egyáltalán nem érintkezik a vízzel, mert ugye a hullámok fölött is mindig ott marad? Tehát gyakorlatilag... Igen, azért van, maga a deszka nem biztos, hogy érintkezik mindig, de azért persze néha előfordul, hogy hozzácsapódik, de a víz alatti szárnyakat ugyanúgy kell a hullámok hullámokkal követni. Jó, én azt kérdezem, hogy az azon való egyensúlyozás és egyáltalán a windszörfőzés ezen a hajó nem minőségileg más, mint korábban, amikor ez a víz felszínén volt? Sokan mondják, hogy más. Eleve a nagy különbség az, hogy ez egy kimondottan sikló hajó. Szóval régebben az RSX-is, meg a, a misztrális kiszélbe is lehetett, és úszt is tudott, és akkor kiszélbe pumpáltunk. Ezért de az nem, az nem, nem tudott az. repülni a régi? Az nem. Nem. Ezért sokan szitták, mert hogy nem siklóhajó, mert a windsurf az 90 ban a szörfösöknek, az egy siklóhajó, és csak a siklás a lényeg. Most ez egy picit változott. Vannak, akik nem szeretik, vannak, akik... Ez látványos, Jóban mutatott a dévin? Abszolút. Nagyon látványos. Kisebb szélbe már siklik. Az a látványos, hogyha nagy sebesség van, és mindenki számúdozik. sebesség. Puh, hát ez szélfüggő is, de tudom én, egy 40 km per óra, 50 kilométer per órával azért szerintem tudnak menni. Ezek a olyan ideális a körülmény. Persze, de hát továbbra nap... is megvan, hogy szélcsendben nem, és orkánerejű szélben sem, vagy orkánerejű szélben igen. igen? Nem, hát egy vitorla van, szóval csak 9-es vitorlával nem lehet, tudom én, 50 csomó fölött, biztos nem tudnak már menni vele, de meg is sem, szóval megvan az a szél tartománya, amin belül rendezik a versenyeket. Ez tehát a hajó. De most ez freestyle, wave, slalom, speed elnézést. Melyik ezek közül ez egyik sem. Ez pályaverseny. verseny. pályaverseny. Ez pályaverseny Elképzelhető, hogy formuláznék. Az mi? Hát amikor még az eresik volt, mondtam, hogy a részbord után, a hosszú, vékony deszkák után jöttek ezek a széles nagy deszkák, ami által könnyebb volt megsiklani. Hát ez kicsit hasonló, mint most a, a, a foil. Ez egy nagy divat volt, egy újítás volt a vinszős sportba, és akkor mindenki formulázott. De mivel a olimpiai osztály nem lett a formulából, pályázott, majdnem az lett, de végül az RSX-et választották. Ezért én maradtam az RSX-nél, mert hogy én ilyen olimpiai centrikus. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a szörf az egy centrikus sportág e Egyáltalán egy a az évét hogyan képzeljük el, mert e, ugye nyilvánvalóan kell hozzá pénz, mert alapvetően ugye az ember azt feltételez, hogy egészében évben lehet de ahhoz, hogy az ember egész évben szörfözön, akkor mindig olyan tájegységeket kell felkeresni, ahol egyébként az időjárás ezt lehetővé teszi, mert a jeges tengeren valószínűleg nem túl élvezetes vint Ezt el kell dönteni, hogy valaki versenyző akar lenni, vagy, vagy, vagy olimpiára akar menni, vagy leginkább egy életérzést akar csinálni, és járja a világot. De melyik voltam? Te ugye voltál hat olimpián, ami azt jelenti, hogy az 24 év. Te ebben a 24 évben vincszört versenyző voltál, vagy csináltál mellette valami mást? Leginkább. Hát tanultam nagyon sokáig, elég elhúztam, ahogy, ahogy tudtam. Hát a testnevelési egyetemre jártam, tanári szakra, aztán edzői szakra. Miért húztad el? Nem, mert sokat halasztottam, volt, hogy egy évet kimentem Ausztráliába edzeni, már a gimnázium után is halasztottam, szóval így eléggé elmentek az évek. Nem siettem igazából sehova, mert azért is tanultam a TFN, hogy, hogy fejleszem magam. És akkor, amikor az ember Ausztráliában egy évig van, akkor ott ö, verseny ö, prémiumokból él, vagy mi az, ami egyébként őt ott tartja, vagy pincér voltál, vagy ez hogy képzeljük? Van, aki így csinálta egyébként, pizzafutár délelőtt edz, vagy délután edz, és akkor és dolgozik ne? ott valamit. Én szerencsés helyzetben voltam, mondhatom így, mert kaptam valamennyi minimális támogatást szövetségtől, szüleimtől, meg hát nagyon olcsón hoztam ki általában. A rokonaim is éltek többször is voltam egyébként, van, amikor Vettem egy buszt, és abban aludtam, tudom hónapokig. Van, amikor kaptam egy autót, szóval mindig megoldottuk valahogy, hogy ne kerüljön nagyon sokba. Hát fiatalon az ember azért kicsit könnyebben megoldja ezt. Három gyereket vagyok? Igen. Há, ami azt jelenti, hogy van hozzá egy házastárs anyjuk, tehát emberekbe is tud szerelmes lenni, de hogyan estél szerelembe a windsurf ezt értem, hogy családi hagyomány. De az, ami a te pályafutásodból fakad, mindaz, amit magadból árasztasz, az arról szól, hogy ott, hát igen, nem a mozdony füstje csapott meg, az pedig, hogy a Binszor füstje megcsapott, az ugye szóképzavarnak is elég kövér. Mi az, amiben te bele szerettél? Fú, hát ezt igazából nehéz megfogalmazni. Talán a versenyzés, ami így magával ragadott. Szóval nagyon szerettem versenyezni. Egyedül nem. Tehát abban nincs pláne? Mármint hogy egy. Hát mi versenyen kívül? Na, ez hozzá tartozott. Szóval az, hogy én versenyeken eredményt érjek el, tudtam, hogy egyedül is kell surföznem. Nagyon sokat edzettem egyedül, mert Magyarországon edzőpartnerem sem nagyon volt, meg csapat sem volt, nem volt egyesület, akivel tudtam volna akkoriban edzeni. Ugyan tökéletesítetted magadat? Belejött, hogy külföldre mentél, ott volt edződ? Leste, szerencsére de? igen, mindig valahogy sikerült csapatokhoz odaverődni. Nagyon sokat edzettem a lengyelekkel, de mondjuk amikor Ausztráliában voltam, akkor az Ausztrálokkal. Nagyon sok embert ismertem, hát azért euh, évtizedekig csináltam ezt, és... volt? voltál? Tessék? Szintbád voltál? Mondhatjuk azt is. Tényleg... Mindenki befogadott jóformán. De azt mondok, abban az értelmében, hogy kikötőről kikötőre jártál, tehát egyébként az életedet a bínszörfőzést tette ki. Leginkább, igen. Hát volt ez a iskola, persze azért, amikor itthon voltam, akkor csináltam, nappal invégeztem a tanárit, szóval azért volt jó pár év, amikor rendszeresen itthon voltam, és jártam egyetemre, de azért sokat utaztam nagyon tényleg, szóval... Egyik legrosszabb része az, hogy utaztam sokat. És láttad is a világot? Ugye, nagyon sokan, Absolut, az, igen. ugye az autóstoposokról is mondják, hogy ugye két részt ismernek a városból, a városba bevezető szakaszt és a kivezető szakaszt, mások megismerik a stadionba bevezető részt és a stadionból kivezető részt. Neked volt módodban megismerni a világot? Direkt úgy alakítottam, igen, szóval annyira voltam szabad sokszor, hogy, hogy azért tudtam világot látni. Fontosnak tartottam, hogyha már ott vagyok, akkor, akkor lássam is a világot, és én szerintem mindenkinek fontos az, hogyha valóban elmegy, akkor ne csak a stadionokat lássa meg. A... 93-ban az Axon SE versenyzőjeké negyedik volt a Könnyűsúly Magyar Bajnokságon. Ez azt jelenti, hogy 93-ban volt olyan egyesület, amelyhez számos. Tehát hogy, hogy képzeljem el én a Windsurfersök Egyesületi életét? Régebben egy kicsit más volt, mint most, majdnem, hogy inkább névleges egyesületek voltak. Én nem is nagyon emlékszem akkoriban, hogy lettek volna mondjuk edzések, vagy bárki foglalkozott volna. Az Axonese az mi volt? Hát egy szerveződés igazából, az Axonese, Bacsó Bélának hívták a vezetőjét, ő volt a, első, a szörszövetségnek első elnöke, amikor külön a vitorlás szövetségtől és hát oda csoportosultak nagyon sokan, éppen abban az egyesületben, mert valamilyen keretet kellett. Több a... egyesület is volt, vagy egy? Volt több is, sok vitorlázó egyesület volt annak idején. És még... a vitorlázó egyesületeknek volt szörv tagozata? Igen, igen, igen abszolút. Most. Érdemes sorra venni, hogy Grádusz, SK, meg Kenese, Marina, Port Vese, és így tovább, és így tovább, és ha nem, akkor azt meg lehet mondani, hogy mi alapján történt a váltás? Vagy megszűnt az egyik, vagy hogy képzeljen? Van el? olyan is, hát az Axon meg a Grádusz az igazából csak egy névleges egyesületek voltak, ott nem volt műhelyképzés. A kenes Marina Portba volt talán az első olyan egyesületem, akik támogattak, és ott tudtam a helyszínen edzeni. Még edző is volt, ott nagy csapat nem volt, mert jóformá. Ez Balaton, vagy mi? Igen, Kenessem volt, igen. Igen, ott, ott, ott volt, az volt talán az egyik legjobb egyesületem, akkor értem a legjobb eredményeimet. És ö, utána, manapság most már a fiataloknak sokkal könnyebb, mert vannak egyesületek, ahol kom, komoly edzések vannak, programok vannak. Akkoriban én állítottam össze, hogy mit akarok. Mi ránk. alapján? Hát megnéztem a Nemzetközi verseny naptárat megnéztem, hogy például, ha mondjuk a világbajnokság Ausztráliában van, akkor úgy szerveztem, hogy nem csak a versenyre megyek, hanem már előtte, hónapokig ott edzek. Besz beszéltem a mondjuk a lengyelekkel, hogy ők mit csinálnak. A helyismeret mennyire fontos? Nagyon fontos nálunk. Szóval azért is van az, hogy egy új helyszínen nagyon sokan edzenek már ott előtte sokszor, hónapokkal már előtte elkezdenek edzeni, vagy hogyha van egy olimpia, hogy tudják, hogy hol van, akkor már évekkel előtte elkezdenek ott edzeni, kiküldik a meteorológusukat. Most Pálisban felméri... hol lesz már, mint hogy francia, Márselyben lesz. Igen. Szóval az nagyon hosszadalmas, egy komoly csapat, az felméri, statisztikákat készít, hogy abban az időben, amikor az olimpia lesz, akkor milyen szállások vannak. Hány futam egy olimpia? Most az IQ-ban elég sok, azt hiszem talán 16, elég sok, több futam van. rövidebbek a futamok, gyorsabb a hajó, de viszont több futamot. Miért van szükség 16 futamról? Hát azért az is változott. Abban mindenki részt vesz azokban a futamokban. Nem, nem mindegyikben, most olyan a rendszer, hogy van egy ilyen selejtezőnek mondható, egy ilyen 4-5 nap. Mindig van, szóval úgy, úgy van, hogy először versenzik, mindenki, csoportokra bontják, és mondjuk harmadik nap, vagy második nap lefelezik. És akkor már a legjobb fele, az külön versenzik, meg a másik De fele. ez időeredmények alapján? A futamok alapján Helyezésé. elért, igen, minden helyezésért kap egy pontot, a hányadiknak befut, és akinek kevesebb van, az a jobb. És a legvégén van egy ilyen medálrész, ahol csak a tíz legjobb, aztán onnan is be lehet jutni még a... A előselejtező és a legvégén már csak hárman versenyeznek. És akkor az a, ott döntik el a végeredményt, és az már csak egy futam. Szóval egy hosszadalmas, egy, majdnem egy hét A futamnak annak van egy lerajzolása, gondolom, kanyarokkal, egyenesekkel. Igen, bójákat raknak ki a vízre, és megadott sorrendbe kell őket kerülgetni. A hat olimpiádból melyik a legemlékezetesebb, amiben egyébként a legjobb eredményt érted el, vagy valamelyik másik? Hát sok emlékezetes van. Peking talán nekem az egyik legemlékezetesebb, de a szerettem talán a legjobban. Mert? Hát az olyan emberközelébb talán, mint Peking nekem könnyebben lehetett közlekedni, meg, meg, hát gyönyörű város tényleg. Sokat is voltam ott, mert sokat voltam Ausztráliában, ismertem már az egész várost, és ott olyan felszabadultabb volt. volt ott a olimpia után ott maradtunk még egy hétig, és hát nagyon kényelmes volt, kaptunk buszjáratra, ilyen ingyen jegyet, kovályogtunk mindenfelé. Lehet, hogy az, az életkorom miatt is akkor éppen a, éltem a leginkább, de, de azt éveztem a legjobban. Mi a Sydney, az 2000-ben volt, akkor voltál 23 éves. Igen. Um, azt mondtad, hogy, és ez valószínűleg összefüggésben volt a helyezéseiddel is, olimpia, hogy ahhoz, hogy az ember az első 20 legyen, ahhoz egészen eltérő körülményekkel kellett volna rendelkezni, ahhoz képest, mint amivel te rendelkeztél. Mivel kellett volna rendelkezni? Hát nagyon fontos, hogy egy csapat az ember mögött. Szóval nekem az energiámat lekötötte az, hogy szervezzem az életemet. Ez soha tette más? Voltak segítségek, volt, amikor volt mellettem egy szövetségi kapitány, de, de összességében nem az van, hogy... Szörfversenyszül hányban Magyarországon? Sok? Kevés? Hát mi a sok, mi a sok? Igen, igen, igen, igen. Hát akik komolyan csinálják, az mondjuk három fiú volt most azt hiszem, a Párizsi Olimpiára, és egy lány talán, aki úgy komolyabban csinált. Szóval nem túl sok. Ez az élsport. Hát vannak persze azért uh, hobisurfösök, meg fiatalok, akik többen vannak, de hát az élsport az nagyon kemény és költséges. Jó, de az előbb mondtad, hogy tehát uh, kell, hogy kell egy egyesület, mi minden kellene még. Fú, hát edzőpartnerek Nekem a legnagyobb probléma az, az volt, hogy Magyarországon nem volt olyan szintű edzőpartner Akivel tudtam volna együtt edzeni, ezért is kellett külföldre járnom Más csapatokhoz bekapcsolódni Akkor ott jó lett volna, hogyha lett volna velem egy edző, egy motorossal Nem beszélve arról, hogy mondjuk masszőr másoknál Meteorológus, pszichológus, stb. stb Általában én egyedül elmentem, és ott egyedül edzettem a <gül> nagy világba. Mert hogy egyébként, aki rendelkezik egy csapattal beleértve meteorológussal, amit mondasz, ott valójában az szinte egy tudományos tevékenység, amit a sportoló mellett ők végeznek. Abszolút. És olyan információkat adnak át, amelyeknek a hiányában te e, rosszabb hely, helyzetbe kerülsz, mint azok, akik ebben rendelkeznek? Igen, igen. Mert hát mentálisan is sokkal, nagyon sokkal többet az, az, hogy tudom, hogy mögöttem van mondjuk öt ember, aki csak azzal foglalkozik, hogy, hogy én jobb legyek. Aki egyébként vincszerfőzik, az egyébként versenyen semmilyen segítséget nem vehet igénybe, tehát fülhallgatón keresztül ja nem, nem érte hát arról. Ott mindenki magára van utalva igazából a versenyen. A felkészítésen lehet... Sokkat Tehát ami segíteni. a meteorológus illeti, annak előtte kell elmondani, hogy Abszett, adott esetben igen, milyen igen, változások igen, lehetségesek. Igen. A verseny nem lehet hozzászólni senkihez. Meg van adva, hogy mondjuk négy perc, rajta előtt négy perccel, négy percen belül már nem lehet segíteni semmit. Nem is lehet semmi kontaktust teremteni, és hát a verseny meg... Az, hogy nem volt edzőpartnered... Azval alapvetően milyen hiány szenvedtél? Tehát mi az, amit egyedül nem lehet megtenni ahhoz képest, mint hogyha egyébként ketten tudtok egymás mellett versenyezni? Hát nagyon sok minden. Az alapvető probléma az, hogy egyedül nem tudok felszereléseket tesztelni. Szóval az, hogy egy megyek egyedül, én nem tudom hova viszonyítani. Nálunk nem lehet mérni időhöz, mert nem ugyanaz a táv, változik a szélnek az ereje. Nálunk a tesztelés az úgy működik, hogy legalább kettő, vagy három, vagy több ember egymás mellé áll, és akkor mondjuk megyünk egy irányba egy takkon, és akkor van egy sebesség, érzem, hogy gyorsabb vagyok, vagy lassabb. Utána állítok egy kicsit akár a vitorla profilján, akár a bármi máson. Aztán az is lehet, hogy ezt többször csináljuk, és akkor cserélünk ezt keget. Azt kicseréljük, hogy milyen érzés a másik. Elvileg minden ugyanolyan, de gyakorlatilag nem. Ez egyébként benne van a sportszabályzatban, hogy ezt ilyenneket lehet, skeget lehet cserélni. Hát ez a tesztelési időszakban, a versenyek előtt. És akkor mondjuk van a leggazdagabb országok, megvesznek mondjuk tíz árvócot, és akkor kiválogatják a legjobb versenyzők, hogy abban a tízből melyik az a három, ami kell neki. De akkor, amikor a verseny van, akkor mindenkinek ugyanolyan szkegje van, vagy ez nem feltétlen? Hát elvileg mind ugyanolyan. De mondom, gyakorlatilag nem. Szóval a versenyre egyet lehet benevezni, és a, általában kiválogatják a sok árboc közül mondjuk a legjobbat, de ugyanez a vitorlába. Picit mondjuk a varrogép mellé csúszik egy kicsit, akkor már, már is más lesz a öble a vitorlának. Szóval nagyon ilyen apró, milliméteres, egy, egy hétköznapi ember nem biztos, hogy meg tudja különböztetni. Talán még a legjobb versenyzők Jó, sem. Jó, időjárási viszonyok nem befolyásolják magát a felszerelést? Vagy nem de az is, adják. az is lehet. Vannak mondjuk könnyű, kis vitorlák, ami kis jobban megy, van, ami nagy szélbe megy jobban, ugyanez a szkegeknél, árbocoknál. Szóval ez... És az belefér, hogy azok a cseréljék? A verseny közben már nem lehet. Már nem, de a verseny előtt. De azt lehet, persze. Azt, ez ugyanúgy, amit de... a gumihasználat adott esetben a Forma így Igen, azt nevez be az ember, amit akar azokból a így, így. felszerelésekből, Igen, ami lejött a... Szalagról. És ez később se változott, tehát nem volt ebből a szempontból jobban ideális helyzet, mint amilyet. Próbálják, volt. volt például a régen a RSX-nél, hogy nagyon nagy volt a szórása. Nem, nem úgy gondolom, hogy, hogy, hogy, egy, hogy versenytársakat tudtak prezentálni, hogy ja. te mindig egy magányos valaki voltál a többiek képest. Mindig, mindig volt az egy-két magyar, aki, akit próbálkozott megverni engem, vagy a szövetség betett mellém, de te nem igazán volt olyan, akivel jól tudtam A pekingi egyszer. helyezésed a legjobb, a 19 -dik? Igen, igen, igen. az ja. volt a legjobb. Azt nekem hova kell tudnom elhelyezni? <gül> Mármint. Tehát, hogy, ti, hogy te akkor a 19 lettél. Tehát, hogy ez egy mennyire nagy dolog. Hány induló van? Hát az, akkor az olimpiára azt 25 nemzet jutott ki. Most, hogy ha megnézzük így az arányokat... Mi kell ahhoz, hogy kijusson. Mindig megvan a válogató rendszer. Általában régebben a világbajnokságokon lehetett kótát szerezni, meg volt mondjuk, hogy van 25 hely, egy elmegy a országnak és akkor kontinensekre le van bontva. Mindig változik ez is, de megvan adva mondjuk az első V-n 15 ember fut kótát, aztán a következő nemzetekben minden nemzedől egy ember juthatott ki. És akkor... Mindig párhuzamosan volt nő és férfi? Hmm, a nem is tudom. Szerintem volt, igen, nem tudom, hogy Los angeles voltam volt -e már, de azt nem, nem igazán tudom, de tőlünk volt sok, nem tudom, Tánc Sydney-be volt az első női, talán a Lucca volt az első, aki nővérem, aki kiutott a lányoktól, és azóta még Tokióba is volt, ahova én már nem jutottam ki. Kiöregetti, hogy mit történt? <gül> beleértve, hogy hat olimpia az önmagában azért azt mutatja, hogy azért kiöregedni az csak idézőjelben lehet mondani, hiszen más sportákban talán Mohamed lehet lehetne még olyan, aki szóba jöhetne, tehát ez nem jellemző, hogy valaki olimpiai sportákban hat olimpiát tudjon teljesíteni. Ingen. Hát igazából Tókióban majdnem kijutottam, én voltam az első a listán, aki nem jutott ki, szóval nálam volt meghúzva egy ponton múlt formán a vb n hogy nem jutottam ki. Szóval én nem mondanám azt, hogy akkor így kiöregettem, kicsit rosszul jött ki a lépés, de hát azért azt elmondható, hogy nem feltétlenül már csak annak éltem akkoriban, már voltak már gyerekek, család, azért kellett már a megélhetésre gondolni, szóval azért vál, sokat változott. Régebben elmentem Ausztráliába fél évig, és ott edzettem éjjel-nappal. A, a, a Tokiói olimpiák környékén már azért megváltozott, szóval maximum két hetekre mentem el sűrűn, de, de nem tudtam já hozamosabb ideig egy helyen edzeni. Szóval egy kicsit azért megváltozott nekem is. a Te nyáron windsurf iskolákat tartasz fönn két hetes turnusban de mi az évközbeni kenyérkereső foglalkozásod? Hát igazából én próbálom a szezont így kihúzni, szóval van versenyző csapat is, akikkel nem csak nyáron foglalkozok, hanem próbálok a téli időszakban, vagy tavaszi szünetben, őszi szünetbe. De gyakorlatilag a windsurf maradt meg a kenyérkereső foglalkozásod, a hobbid és a, a, a munkád egyaránt. Igen, hát van surfbolt is, azt is üzemeltetek, Szóval minden így a windsurf köré épült igazából. Párizs? Már már nem szóba. Hát most már az elúszott. Mikor lezárul. Benne Vagy volt a fejemben. Egyáltalán szóba jött -e? szóba jött, igen. Nem olyan nagyon komolyan, csak gondoltam, hogy megpróbálom-e miért ne, hát, hát ha éppen befúj a szél jó irányból. De, De versenyszerezek szerint. Itt van még, igen, de abba hagytam, végül nem mentem ki erre a válogatóversenyre. Mert? mert? Nem fértem be a csapatba, mert csak maximum három ember indulhatott a Last Chance regattán, és én nem fértem bele a háromba. Én nem versenyeztem előtte, nem voltak világranglistás pontjaim. Csak gondoltam, hogy ha bárki elindulhat, akkor, akkor szerettem volna elmenni rá. De végig úgy alakult, hogy nem tudtam elindulni, szóval ezért. Mennyire töltött el téged nem a szószoros, hanem a szó átvitt fájdalommal? 24 év lement így, ez nagyon hosszú idő. Hát ez a Párizsi Olimpia egyáltalán nem zavart, mert tudtam, hogy nem vagyok olyan szinten. Még ha ki is mentem volna erre a versenyre, nem lett volna sok esélye, majd kiussak. Mi lett a versenyszellemmel benned? <gül> hát az megvan szerintem, csak a realitások mezején próbálok gondolkozni, mert tudom, hogy Semmi esély nincs. Hát látom, akik jobb volt, jobbak voltak a magyarok, azok is rettenetesen messze voltak a, a szint, hogy egyáltalán kiussanak az olimpiára. Nem fogjuk képviseltetni magunkat az olimpiát? Most se lány, se fiú nem lesz sajnos a szörsportban, ami már nagyon régen nem volt. Van neki oka? Biztos, persze. Te a szövetség életében vagy nem? Nem igazán. Hát benne vagyok a Hedzői Bizottságban, de, de nem nem kérdezik ki a véleményemet, vagy ilyesmi. Ők nem kértek belőle, te nem kérték belőlük? Hmm, azért hosszú volt a pályafutásom, és mondhatni, talán sokan irigyek is voltak, és sokszor megromlott a viszony a szövetséggel. De mitől tud megromlani? Hát akik mondjuk benn vannak az elnökségbe, nekik is van egyesületük, nekik is van favorizált versenyzőjük, és őket próbálják nyomni, én például az utolsó lehetőségnél a Tokiói olimpiára, mondjuk abban az évben, ami kvótát kellett volna fussal kaptam 1 millió forintot egész évre. Ebből menjek el az ebére, készüljek fel, felszereléseket, költsek, meg stb. stb. Hát ez tevetséges. Szóval... És mások elért többet kaptok? Nem feltétlenül mások kaptak többet, de mondjuk ez az egy volt a szövetségnek a prioritás, mert előző évben már a női versenyző megfutotta a szintet, és semmi más nem lett volna fontosabb, mint hogy én úgy gondolom persze, de ők nem így gondolták, és más dolgokra költöttek. És Mennyi pénzre lett volna szükség? Nem hiszem, hogy sok. én Hogyha mondhatom, hogy világrekord vagyok, szerintem abban vagyok a legjobb, hogy minimális költségből jutottam ki a hat olimpiára. Megtanultad? Hát buszáj volt, mert máshogy nem, nem ment volna. Eh, nagyon büszke volt mindig erre a szövetség, hogy filérekből megcsinálom mindig. Hát ez most nem sikerült, hogy egy millió forintból egy év alatt készüljek. Mennyi gyányzott belőle? Hát mondjuk legalább a duplája kellett volna. Nem egy nagy összeg szerintem egy szövetségnek a életébe, de igazából nem is álltak mögöttem, leginkább én ezt éreztem. Egyéni szponzorok mennyire léteznek? Csak kapcsolatrendszere múlik. Szóval És te kapcsolatrendszered az milyen? Néha voltak, de nem, nem, nem jelentős szó szóval az, hogy effektív tényleg pénzt kapjon az ember, az, az elég ritka volt. Szóval ilyen hosszú távú... Amen, az, az is benne volt. van egyébként, hogy Magyarországon a szörf az egy népszerű tevékenység, de mint sporttevékenység nem különösebben van benne a köztudatban? Abszolút. Talán a vitorlázáshoz lehet hasonlítani. A vitorlázáshoz szerintem sokkal elfogadott. De te a kék szalag az egy ilyen uri esemény, tehát az, az olyan, mint egy operabál. Igen ehhez képest a szörv nem tudod hasonlót teremteni magának? Nem, hát abszolút nem. Én mert... között azért sem jártam Balatonfüredre, vagy Tihanyba, vagy nem tudom, hol van a befutócz uh -huh. Balatonfüreden, mert az annyira proc volt ez a kékszalak, hogy én abból inkább nem képtem. Nem, hát sajnos a szörv abban... sport az nagyon sportos. A nagy hajózás. Én csak azt mondja, hogy a vitorlázásban sem, de abban úgy tűnik, hogy az Abban abba... abba abszolút van. Nagyon jó eredményeket is érnek el a magyar vitorlázók, de hát az egy kicsit más, mert oda bet lehet ültetni egy embert a hajóra, akinek mondjuk van pénze nem kell rátegye az életét arra, hogy mondjuk megnyerjen egy kék szalagot, vagy, vagy egy nagy eset. hogy a szörf az egy magányos műfaj Igen. A vitorlázás az meg egy kicsit más jellegű, és az jobban eladhatóak a tehetősebb emberek körében. Azt mondja, hogy a felszerés mindenki sorsolás után kapta meg, szóval elve mindenkinek egyforma cuccal ment. Ezek szerint van olyan hely, ahol egyébként... Az olimpián, igen. Így adták régebben. Ez is mindig olimpiáról olimpiára változott. Szóval nem mindig adtak mindent, de általában kaptuk. Nem állítanám, hogy minden pillanatban kiigazodtam rajtad, mert 2009-ben azt mondtad, hogy akkor egyáltalán nem lenne akadály hát akkor ráadásul nem is volt olyan nagyon idős, hát akkor volt tehát 32 éves inkább az inspiráció az, aminek hiány vagyok ugye még utána meg annyi olimpia volt, mivel gondolnom kell a kis esélyét látom annak, hogy négy éven keresztül főállásban szörfözzek, és aztán nem hogy négy hanem talán nyolc, vagy ki tudja, hány év következett még. Igen, hát Ezek is. hangulati görbék, vagy ezek miről szólnak? Hát igen, gondol, lehet, hogy ez a cikk, ez mondjuk a olimpia után volt, valószínű. Ez 2009. február. Uh -huh. Hát akkor 2008-os olimpia után. Inspiráció híján. Ja. Hát ez mindig átgondolja az ember azért, hogy négy év az hosszú időszak, hogy még egyszer bevállalja az ember. Nem tudom, hogy most éppen akkor mi volt a helyzet, de a, a szövetségnek a vezetése is fontos az, hogy mondjuk mit mondanak, hogy oké, okay, három, beállunk mögé, de egy négy évre támogattunk. Nekem azért, hogyha egy visszagondolok a sportája futásomra, azért leginkább az maradt meg bennem a nélkülözés, meg a, meg a szenvedés, hogy mindent magamnak kell megoldani. És azért... Ez a szó fizikai értelmében, mert nélkülözés? Abszolút. Hát sokszor autóban éjszakákon átvezettem, szóval nem az a nagy kényelem, hogy mindent megoldottak. Ami azt jelenti helyettem. egyébként, hogy ahhoz inspiráció kellett, az ember csak valaminek az érdekében teszi, csak úgy lárkul hát azért magával, nem Persze. tud ki az ember. Igen. És sajnos ez a végére már a pályafutáson végére már olyan keserű érzés volt, hogy, hogy, hogy már nem voltam erre. Már... Szendékosan nem fog magammal előjönni, ilyenkor nagy a kísértés. Azt érezted a szó jó értelmében, hogy tennél többet érdemes? Abszolút. Szerintem többet is kihozhattam volna ebből a, a karrierből. Amihez az kellett volna, hogy valaki olyannak lássa, mint amilyennek te láttad saját magad? Igen. Nem éreztem soha egyetlen szövetségben sem azt, hogy, hogy teljes mértékben odaálltak volna mögém és... És ö, más mögé odáltak? Nem, nem feltétlen. Szerintem... Ö, Volt just for itself a szövetség? Nehéz az ő helyükben is, persze. Vannak például, én láttam mondjuk Ausztriában voltak ilyen versenyzők, hogy felvállalja a szövetség azt, hogy kockázat persze, hogy egy embert kijelöl, mert hogy nincsen pénz, hogy mondjuk tizet neveljen ki, de mondjuk egyre elegendő pénzt össze tudna rakni. És akkor azt megtolják, hogy hát, ha olimpiai bajnok lesz, és akkor többszörösen vissza fog jönni egy szövetség életébe. Én ezt sosem éreztem azt, hogy így így álltak volna, és, és akkor mindent toljunk, és akkor te is csináld, és akkor mindenki egy irányba tolja a szövetséget. szövetségét. Semmi közül nincs hozzá, és semmire nem kell, hogy válaszolja a gyermekét anyját, a vint vagy sem? Nem, hát éjjel fenn ismerkedtünk meg. Tehát a szó átvitt értelmében hát, igen. Igen, iskolá, iskolából jön. Mennyi ideje? A kérdés arra vonatkozik, hogy a te igazi, aktív pályafutásod, mennyiben fedi át a házasságodat, vagy az ismerettségeteket? Hát átfedi eléggé, nem is tudom talán. Hát ilyen tíz, most 13 éves a gyerekünk, az 15 éve, szóljon. Ilyen... Ő jól bírta az, hogy te ennyit voltál távol? Szerintem igen. Hát ő tudta, hogy mit vállal. Ő is sportoló és... volt? Hát nem él sportoló, de sportolt ő is régebben. Az evidens volt, hogy a te mindenkori partnerednek tudomásul kell vennie a te életmódodat? Hát én úgy gondolom, igen. Mert amikor megismert, akkor tudta, hogy én ezt csinálom. Nem nagyon merült fel az, hogy most ezért abba hagynám a sportkarrierem mert persze változott. Amikor Mennyiben a kellett hajlítani a kapcsolataid annak érdekében, hogy te azt mondtad, hogy te így élsz, ha elfogadják jó, ha nem fogadják el, akkor problémák lesznek, és nagy valószínűséggel abból szakítás lesz a vége. Nem volt a nagyon sok kapcsolatom, hogy ebből probléma lett volna. Szerintem, amikor megismerkedtünk, ő is tisztában volt ezzel, meg ő is azért sokat utazott velem egyébként, amíg megtehettük. Szóval persze aztán utána kényelmesen. kényelmet... Amikor megtehettük, akkor ugye arról volt szó, hogy te nélkülöztél, de az azt jelenti, hogy a nélkülözésben beletartozott az is, hogy akkor arra áldoztatok, hogy nem neked volt jobb, hanem inkább elmentetek ketten. Hát ja, vagy ő a saját pénzén jött velem, szóval voltunk úgy is egyébként, hogy... Voltak jobb időszakok, amikor nem kellett ilyen sanyargató életmódot folytatni. Amikor egy gyerekünk volt, akkor például Ausztráliába készültem, ott volt a világbajnokság pörzbe, és akkor volt lehetőségünk arra, hogy ők is kijöttek Úgyhogy hosszabb ideig. Másfél hónapra, hogy nem. Soha nem akartad elhagyni Magyarországot azért, mert máshol jobbak voltak a feltételek. Tenger is volt. <há> Tehát futott a fejemen, hogy amikor még a ahogy mondtam, hogy rokonaim élnek Ausztráliába, hogyha a szüleim úgy alakították volna az életemet, hogy esetleg ilyen családösszevonás vagy bármi, én nyitott lettem volna, egy utólag bántam egy kicsit, de, de aztán nem vállaltam azt föl, hogy bárhol elmenjek. Azt mondtad, hogy a másik dolog, ami megjelent az életemben, hát mi, mi más jelent volna, meg most nem a családról beszélek, az a vitorlázás. Az bejött, kiment, bejött, kiment, vagy az hogy képzeljem el? Hát inkább egy rövid próbálkozás volt, egyik olimpia után megkerestek, még a Beretszombóra mentem egy hajóba egy-egy csapat, hogy egy ilyen nagy hajós, ilyen négy fős legénységet raknak össze, és hogy akkor abba szálljak én is be. Meg egy picit négy-hetvenes esztem, az kétszemélyes olimpiai hajóztály volt. Volt egy vitorlás csapat, aki így verbúvált tagokat, és akkor én is ott szerencsét próbáltam. De hát ez nagyjából egy év volt, szó, szóval nem volt egy ilyen hosszú időszak. Azt mondott, 92-ben kezdtem el a versenyzést, 19 lettől talán. E, e, igazából csak sodrottam az ára, ugye ez egy, egy ugye a teljes esetben ez minden szempontból érthető, soha nem készültem tudatos, hogy nekem ez legyen a szakmám. Ezt szintén elképzeljem, tehát gyakorlatilag. Ezt az időt, beleértve, hogy azért közben azért voltak más periódusok is, egy ilyen mániákus ö, tetvágytól áthatott ö, időszakot, ne így képzeljem el? Hát ez vár... just for fun is volt egyszer? Hát, abszolút, az elején mindenképpen, szóval ez nem tudom mikor így, de ez a cikk, de régebben... Eszem, ágába hát volt. ugye ez, ez a cik ez tök mindegy, hogy mikor, mert hmm. ugye ez a múltra vonatkozik. Igen, igen, hát ez úgy kezdődött az egész szörfözés, hogy élveztem. Kicsivó fiatal voltam, fantasztikus élmény volt, és sikereim voltak az Atlantai Olimpia után. Csak úgy csináltam, erültem meg, szívesen csináltam. Fel sem merült, hogy neked egyébként, hogy az én apám, az én apám orvos volt, és számára az én foglalkozásom az nagyjából, mint a Petőfi szülei számára a költőség, nem hogyha én hasonló tehetség lennék, csak arra felmondom, hogy az, én, az ő szemében talán amikor bizonyos sikereim voltak, akkor már valamit javult a helyzet, de valószínűleg asztalostként is több lettem volna a szemében, orvosnak kellett volna lennem. A te esetedben az, hogy végül is gyakorlatilag tényleg teltek, múltak az évek, és te szörfös voltál. Ezt az ennek megfelelő életed, tehát így alakult az életed, egy pillanatra sem volt útelágazás, ahol valami egész más jött volna, tehát nem a vitorlázás. Nem igazán. Tudom, egy, Ez egy flow, tehát ami így viszi az á, egész... Abszolút. Egy idő után persze átmentek egy kicsit tudatosabbá, hogy ért, beértem, meg a TF-re ezért mentem, hogy magamat képezzem, azért mentem el a szakedzői képzésre, szóval én ezt egy kicsit ott már abban az időben már tudatosabban csináltam, és azért éreztem azt, amikor már átmentem egy valódi esportoló szintre, én úgy gondolom. Szóval az első két olimpia az még csak egy ilyen nagy élmény volt, egy flow élmény, de aztán utána már úgy bekeményedett a helyzet, és egyet többet kellett edzenem, fizikai edzéseket csinálnom, szóval ott már kicsit tudatosabban készültem mindenre. A, egy testvéred van? Kettő. Mind a ketten szörföztek? Nem, a hugom az nem, Zita nem, a nővérem a luca igen. Azt én hogyan értsem, mert az nekem ütközött, hogy nővérem versenyzést már az Aténi Olimpia előtt abbahagyta, majd egy másik hír arról szól, hogy Gádor Fajmi 2020-ban magabiztos versenyzéssel a második helyen végzett a Magyar Bajnokságban. A mai napig versenzik. ugyanúgy édesapám is, meg a nővérem is, de hát már csak ilyen hobby szinten. Mint hogy egyébként akkor még ugye, hogy ugye ahogy a olimpiát, önpiát a Covid miatt elhasztották, akkor még arról volt szó 2020-ban, hogy a két gádorfalvi Tokióban ismét együtt állhat rajthoz. Ja, hát volt egy ilyen, kevesen csinálták ezt az RSX-et, és talán ő is elindult egy magyar bajnokságon, ha jól tudom, RSX magyar bajnokságon, és talán második lett, vagy első, már nem is tudom. De ő igazából nem vette soha komolyan. Amikor kijutott az olimpiára, akkor is, hát ugye versenyeket szerette, de nagyon-nagyon... Akkor nagyon... egy tehetség lehetett, hogyha nem vette komolyan, és ezzel együtt kijutott hát az, az olimpiára. Szerintem is az. Most a kislánya is versenyzik, és ő is nagyon jól megy. Tehetséges, csak az, hogy valaki egy jó eredményt érjen el, nem elég a tehetség. Azt mondod, hogy most, hogy kvótát szereztem, volt némi a média érdeklődés, de alapvetően nem igazán érjük el az inger küszöböt. Jó példa erre a magyar bajnokság, amely több fordulás, amely az esetek döntő többségében csak a legutolsó fordulót követően kialakult végeredményt közlik, azt is csak néhány médiában és meglehetősen szugszabban a média figyelmének felkeltés talán a sportági szakszövetség tehetne egy kicsit többet, ám nem áll módunkban felkészült média vagy marketingben járatos cégeket alkalmazni. Ez nem nagyon változott az idő folyamán. Hát nem igazán. Talán azzal javult szerintem a helyzet, hogy sokkal többen csinálják, és ezáltal a social médiában sokkal több íranyag jelenik meg. A rendes tévékben persze nem igazán, de például most is volt nem régen, vagy most fog megjelenni talán a duna tv egy műsor, ahol a szörf is szerepel. Szóval ilyen sportok műsorokban szokott megjelenni, de nem feltétlen a sport eredményekről adnak számot. Szóval igen, nem... nem. Szörfözés az még nem nem, nem el a foci szintjét. Ha egy szörfösről beszélünk, aki nem is nagyon hagyja Magyarországot, ez mennyire költségigényes hobi? Hát a felszerelés jó formán, amit... Ez mennyi? Egy jó felszerelés az mennyi? Hát egy vadonatúj felszerelés, az drága, de hát lehet használtan is, mert egy új felszerelés mondjuk csak a deszka mondjuk 400 ezer forintnál kezdődik, de az minimum szóval a jobbak azok már milliós. Az én felszerelésem, mondjuk egy olimpiai felszerelés, az egy olyan, nem is tudom, 3-4 millió forint. És abból hány kell, hogy legyen? Hát egy elég, csak jó, hogyha van tartás. Az nem sérül? De előfordulhat. Szóval általában az jó, hogyha vannak tartalékfelszerelések, egy árboc is elcsaphatsz. Persze, de, de előfordul. De tárgyal ütköztél, hallal ütköztél, versenyzővel ütköztél, vagy mindegyik? Már el. nagyjából minden volt. Volt, hogy szörfössel, egy szombomba összementünk, de halakat is sokszor előtünk Az is előfordul. Szóval ütközésnél te ezt követik videón, vagy hogyan döntenek az ügyben, hogy ütközésnél ki a hibás? Hát van óvástárgyalás utána. Hogyha éppen valaki szeretne óvni. De ez rögzítve van? Vagy mi alapján döntenek? E, tanuk alapján leginkább. Van. A többi versenyző? Vagy ki Igen, lehet ott tanúk? A versenybíró Igen, az Igen. milyen messze van? A versenybíróknak nem feladatuk az, hogy mindent kövessenek. Akkor kinek a feladata? Igazából senkinek, maguk a versenyzőknek. Hogyha valaki óvni akar szabálytalanság miatt, akkor a környező versenyzőket kell behívni, hogy ki látta. Hát Ez meglehetősen szokatlan elteszélések alapján. És egyébként igen. mennyire jellemző az óvas. Magyarországon elég ritka, mert egy kicsit ilyen családias, hangulatú, de külföldön azért elég. Hát amikor tétje van a verseny. És hány tanú tanú? Ugye hát hát az hogy egy tanú nem tanul? Hát itt elég egy is. Igen? Hát minél többet hoz az ember, annál jobb, meg attól függ, hogy vannak ellentmondások, de sokszor a... Esetek nagy részében nincsen ellentmondás, el is ismerik sokszor. Muszáj óvni ahhoz, hogy valaki jogorvoslatot kapjon. Milyen sérüléseid voltak? Milyen sérüléseket lehet szerezni vízszörfőzés közben? Oké, okay, az hát ember elesít én... a de most nem erre gondoltam. Hát én szerencsés vagyok, mert nagyon komoly sérüléseim nem voltak. A ütközésnél volt, hogy így a, a combomba belementek, így nagyjából én frontálisan rajtnál találkoztunk. A... Az elég kellemetlen volt. Sérülés, hát inkább így elfáradtak a dolgaim. A vállamat kellett emiatt műteni a szörfezés miatt, meg hát a szörf miatt eny, a keze, kezeim elég rosszak, a hüvelykúlyam. Szóval azért így elhasználódik az ember. De konkrét sérülés, én nagyon, sok nagyon csúnya a sérülést hallottam, de nekem azért szerencsére nem volt. Milyen halat ütöttél el? azt nem láttam, vagy nem tudom. Amikor így megyünk gyorsan a vizen, akkor így hirtelen megállunk, és valami Általában ezek alak szoktak lenni. Jó, hogy mondod. Borulás esetében mennyire jellemző a visszaállás, és a visszaállásból adódóan a versenyben maradás? Hát... Vagy nagyjából kizárók? Előfordul, hogy beesnek, attól is függ, hogy hogy esik be az ember, de... Mivel most már azért nagyon nagy sebességek vannak a versenyeken, pláne itt a foly Szörfnél, egy esés nagyon nagy hátrányal jár. Szóval általában a mezőny az majdnem, hogy egy-két perc alatt befut. Hogyha valaki beesik, és rosszul, rossz iránybe esik az a, a, a vitorlája, az eltadhat egy percig is, hogy mire föláll, szóval ez nagyon nagy hátrány. Czápa huszony, vagy mi, mi, mi Miben van a versenyző? Hogy van fölöltözve? Hát ez is időjárás függő van, amikor hideg van, akkor vannak ezek a neoprén ruhák, ilyen vaslag Hát akkor egy száz sorba akár. Hát most már kötelező a védőfelszerelés, a bukós mentő mellény, ezeket kötelező meg, hordani. Mert magát az ember, meg gondolom, hogy a napsütés következtében ezért ez... Érez. Persze, hát a, a, a krémek is, de általában most már hosszú, ilyen likrákat hordanak ruhákat, a ruhákat. Nem túl szerencsés a krémet magunkra kenni, mert akkor csúszik minden, nem tudjuk megfogni a bumot inkább ilyen ruhákkal, a vékony ruhákkal, hogyha meleg van, a vékony ruhákkal védjük magunkat, és azt használjuk. Szeretted, és szereted azt az életet, amit így éltél, miközben tisztáztuk, hogy ez nem a vacs és nem az, amit az ember a filmekben lát. Nem, bánt, nem bántam meg. Mert egyébként a te egész megnyilvánulásod nem olyan, tehát nem, nem tudom, hogy egyébként milyen vagy, de, de te nem vagy ez a nem vagyok egy sunny boy. Hát vagy ha az, akkor nem olyan sunny boy vagy mint ami ennek én egyébként a sunny boy Igen, nem, nem, abszolút. Én, én inkább egy ilyen versenyző típus, aki kicsit jobban összeszedett szerintem. Én is ezt érzem magamon, hogy nem vagyok az a klasszikus szörfös image. De olyan? Mert ma, egyébként ma ugye persze. arról is van szó, hogy ez mennyire egy társasági sport. Igen. Vannak persze, jön. de leginkább szerintem azok, a, azok az emberek, akik nem versenyzők, hanem inkább az életérzésért csinálják. A versenyzőknél már kevésbé van így. Igen, azok, azok sokkal feszesebb életet de kell. De ebből a közegből? Külföldről például? Sokan vannak. Most már nem tartom nagyon a kapcsolatot, de bármikor találkozunk, akkor nagyon jól el vagyunk. A legnagyobb gyerek mekkora? 13 éves. És szörfőzik? Igen, igen. <laughs> Versenyszerűen? Hát most még versenyszerűen, de mindig hangoztatja, hogy nem akarja ezt csinálni versenyszerűen, nem akarja élsportoló lenni, de azért a versenyzéstől is élvezi meg a, a sikereket, azt, azt mindenki szereti. Köszönöm szépen, hogy eljötted. Én is köszönöm.